Den andra säsongen av Projekt och Rullar är vi vägs ände. Vart vi går här får vi se. Men nu blickar vi tillbaka på året som gått. Minnen från podden, biominnen, saker vi diskuterat och så vidare. Det här är årskrön 2017 av Projekt och Rullar. And hey, here's to a lousy Christmas. And a crappy new year. Yeah. Uh, yeah. Om vi börjar med... Vi har på eget poddår. Är det något avsnitt du är extra nöjd med, eller inte alls nöjd med? Det som är roligast att lyssna på själv, det är väl. Jag det gnissla härligt i Cubic-avsnittet. <skratt> ja, ja, ja, jag, jag, jag är inte alls förtjust i jag, jag gillar den här idén att datorn ser människan som det största hotet och försöker eliminera dem. Ja. Men. Ja, det den, är det pre det den premissen det. får vi i, i, I andra berättelser Senare och ganska nyligen i Avengers Age of Ultron Okej Har du sett den? Jo men minns inte den här <laughs> <bit>. ja, men, <laughs> men det är en svår och, film att ta grepp på Så det Liksom för människans Eller Den är så fruktansvärt säg livets, <laughs> livets begynnelse till uh, Vad vi är idag typ det är väldigt underhållande med topp 10-avsnitten och de är väl de som har gått bäst överlaget så? Uh, ja, så får vi räkna filmer. Vår uh, topp 10-lista av filmer som gått bäst. Mm. För den, den bara sköter iväg som en raket. Mm. Jag blev väldigt chockad själv. Jag är tillsammans med något gammalt avsnitt från förra säsongen. Mm. Det är väl de som gått bäst. avsnittet faktiskt som har gått jävligt ja. på i år. Av någon, av någon anledning. Ja, det kan jag inte riktigt. Kan inte, ja. Ja, jag kan hålla med om uh, de här topp 10-listorna. Framförallt uh, när du uh, fick kan man kalla det Opieuck på mig. kommer nog oh, med Michael Bay. Alltså, jag är det inte bra. Då kommer du här? Ja. Hej! Jag har en del. Kontroversiella uh, var det. Kom till alltså, det kom äh, att du kommer inte med Michael Bay här nu. Det är tankar som uh, jag tänker på ditt val. Jag tänker, ja. Aha. Alltså, jag har några refusar i huvudet som jag tror du kommer att med på listan här nu. Ja. Okul. Oh, Någon har väl kanske redan nämnts. Kan ändå. då? Mm. Då går vi vidare. Till mig, nummer 5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 Mm. Jag älskar Bad Boys. Jag älskar The Rock. Det är, det är så 90-tals action. Jag, jag älskar Transformers filmerna, fast jag ser många fail i dem. Jag hade... hade Guilty, ganska... pleasure, uh. Guilty pleasure. Guilty uh. pleasure. Yeah. Ja, det kan man väl säga. <laughs> du kom Nej, <laughs> nah, men... Um... Jag blir liksom underhållad av hans filmer Även om jag ser att det är Väldigt mycket som jag hade velat ta Annorlunda om man mm. säger så Och då snackar jag framförallt om Transformers filmerna Men eh, hans filmer på 90-talet Är ju roliga ser, The Rock med Sean Connery Ja uh. mm. <laughs> Jag ska max min just nu Jag ska ni kunna se mm. <laughs> Lite sögen på filmen Och lägger ut på hemsidan <laughs> Det uh, var så kul att nämna Precis innan jag skulle säga det också ja, upplagt för Smash <laughs> Vad har du att säga om Michael Bay då? <laughs> inte mycket så det är. Jag hatar allt Hatar mest av allt Nej, naja, men, <laughs> men uh, Vilken är i mest har jag Vitt äh, uh, till? <laughs> <laughs> jag ska på min lista Och säga ja, Michael Bay För jag visste att jag hade <laughs> han på listan <laughs> Ja. Ja, tyckte, och, och, vi har ju inte berättat våra listor för varandra innan heller så att, Nej, nej, det var ju <laughs> Så det är faktiskt en uh, genuin genu reaktion från ja. den sidan Vad är det med? <laughs> Podklassiker <laughs> Ja <laughs> Men det, det har ju uh, blivit lite gnissligare i andra avsnitt också ja. Mm Tänker framförallt i Tarantino-avsnittet? Där yeah. du får, tycker jag, är lite känslig mot svordomar. Ja. Yeah. Att du skulle vara kristen och sånt. Ja, säger säg efterhand, yeah. tyckte jag, men det var det enda. Här i östet så är, fuck, 148 gånger. Men lilla kristna, Alice. <laughs> tar illa upp. Ja, men alltså... Jag och ju jag så fruktansvärt mycket, jag också. Men mm. alltså... Jag, jag, jag retar mig på sådana... Alltså, ja, säga. Här mm. <laughs> ja. de här är liksom. Ja. De som har varit att spela in. Det blir bara en slutprodukt. Är det lite kämpigare när det har varit något som man inte riktigt för ja för? Ja, jag kan känna dig som flöt på bäst i ja, år för vår del. var ju... Disney-dagsavsnittet. De mm, på öppna portarna till barndomen. Är det klart. Jag är mycket sång, lite, lite glada att miner från begge två. Nu har jag sitter Men, nej, man är inte. Ja, man är och. man inte bort det där i första stund. <skratt> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nu nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, vi är 32 års ålder <skratt> Snälla och rara, helt underbara Och deras och saga Berättas, berättas igen Skauthörnar Klaras man björnar Kämpar och godheten Segrar igen Ja, och så vidare Gumpie börjar så här. kritisk som barn och det ja. genomsöker jag hela livet. Ja. Samtidigt som det är uh, när det gnisslar så, så är det på bud. <laughs> ja, ja. Det ska det vara konflikt? <laughs> det, är, det är ett under att vi får fortfarande håller på med den här budet. <laughs> ja, jag <laughs> tror fun. att vi kan skälla <laughs> <laughs> oss där, ja. uh, Putting Put fire gasoline. with gasoline. Gnissel behövs. <laughs> <laughs> Du kan inte sitta och tycka likadant det till dig Intressant är det att lyssna på Nej precis Sen har utkommit några glädningar efter Det heller kan jag tycka Nej man får acceptera Bäst att vara tyst Kniv knyta fika nu ska vi inte göra saker med vad det är på podden. Nej, <laughs> nej man, på. men Nej men det är ju alltså Film är ju Det är en smaksock Mm. Så, det, så det är alltid kul att, Om den andra har någon annan. Smaken den annan som man kan glira lite så. Mm. Med glimten i ögat ja. hur, hur får man över det på podd? Förresten? Lite ja, skam Det är käckt Jag tror det alltså, jag kommer igenom på något sätt <laughs> Det får vi hoppas <laughs> Nej, Det tror jag Med tanke på vi skrattar alldeles för mycket i den här podden emellan. Också. Jag tycker det. Ja, det, <skratt> det var så. <skratt> uh, vad ska jag säga nu? <skratt> det blev väl bättre. Jag stör mig fortfarande på alla de här orden som jag är glad för att upprepa. Jag kan nästan, vi kan ju nästan göra en, en drinking game av det. Mm, en remix. <skratt> Uh, uh, ja. Eh uh, ja, ja. Tch, tch, tch, tch. Men, Ditten Ditten, men uh, det liksom är liksom. Jag slutade med ditanodaten men eh det är någon som packar att jag sa mycket liksom Måste och du efter. Och jag var famlad som en catch ja, och, och efter <laughs> det så blev det ännu värre. Liksom. Oh, ja. Nej men uh lanterat för... Ja, är det är uh, filmåret Ja, yeah. ska börja med de mindre minnesvärda. Det är med mig eller? Det var ju inget sånt piller. Ja, jag blev ganska besviken. Ja. Uh, Tom Cruise brukar leverera kvaliteterna. Men, uh, Russell Crowe också för den delen. Also en revival av uh, den gamla Universal med den stora där. Det skulle ju inte gå fel men uh. vi hamnar i en... Uh, identitetskris istället. Jag visste inte riktigt vad det var för film. Det var den skräckaction eller aventur? Ja, eller ooh. Jag minns inte mer åt trissahållet. Det var väl gammal så att det skulle vara lite ja, scary. De var scary för sin tid, de var inte så scary. Nej, är charmig. <laughs> ja, det är rätt sjukt att en skräckfilm har blivit charmig. Ja, yeah, en tidig stand. <laughs> Mera uh, hårdhudade. Ja. Yeah. Uh, ibland förstår jag. jag. varken man själv när jag minnen. När man blev rädd. För IT? Ja, och så, uh, till exempel Narnia. BBCs Narnia. Det <laughs> uh, yeah. uh, mm. mycket sånt skit. Uh. Och så ser man det då och tänker Hur fan kunde jag bli rädd för dig? Kan finns något i skrivna? Ja, det blir själva berättelsen, inte genomförandet, för man kan är lite okritisk hela det när man är barn. Ja jag kan inte se fingret på det. Eller man, nu, nu har man ju CGI, nu, nu vet man hur de har gjort med alltihopa. Det var lite mer magi bakom det för kanske. Mm. När man var mindre, liksom hur, hur gjorde man. Jurassic Park ja, det, det, ju det, det fick man säga ganska mycket speciellt av Speciellt men... exempel Hur den fortfarande kan se så bra ut Ja, det var kanske ett dåligt exempel egentligen <laughs> ja. Men det var ju mycket med animatronics Och lite sånt och ja. För om man inte är riktigt införstådd Med dig så Sitter man och ordnar hur fan har man fått den varje Och pratat typ och mm. Lite så Den oändliga historien är ett sånt, sånt exempel Han ja. har skjult på den uh, Mora eller något sånt där. Så ut som IT e. <laughs> <Aha, laughs> Jag har fått trående sättet Är det något som alla så när man små man inte gör Ja det har missat något ja, det är, lite är det fått trående bra? <laughs> den har kanske inte åldrats jättebra Alltså själva specialeffekterna Men, men man kan det, tycka att det är, det är charmigt Det är väldigt fortfarande. Okay. Ja, det tycker fortfarande Åtminstone den första filmen mm. Även den andra lite grann Sen håller jag där, för det finns en tredje film, med Jack Black, som är fruktansvärt. Va? Ja. Det ja. jag inte ta det så, Kommer kom det långt efter. Uh, ja. Efter hans break, uh, eller som tidigare? Det är innan hans break. Okay. Jag tror den. Kom nu, Någon veva med Cable Guy. Mm. 94. 95. Nej, no, någonstans. Ja. Så det är precis innan. Ja, jag Men. känns lite utippad den här filmen. filmer. <laughs> Ja har du med, då? Assassin's Creed. Yeah, det är det enda jag har skrivit upp. Ja. <laughs> den jag hade, hade jag med massa, ja, Jag hade väldigt vaga förväntningar på den. Ja. Så jag blev lite besviken. Ja, men då, alltså, med spelen kanske. Med ett färdigt ja, dag. För ja, det är många som god. är det. Ja, precis. <laughs> Alltså de är till och med, re relativt nya mm. För det första kom väl ut 07, 08 Okej, jag kommer uppväxt jag... nu men... <laughs> Är du fan av spelen? Ja, jag, jag Uppskattar den världen? Ja, precis Förstår alla blinkningar och sånt kanske. exakt Precis som i Warcraft Ja Uppskattar de mer om man är ett fan Men den, vad tyckte du väl var helt okej Vill jag minnas? Ja, fick passerad, alltså jag förstår att det är en fin förfärdelsen men är ja, men... Och, äh, godkänd Travis Fimella är alltid härlig att säga okay. u <laughs> <Okay>. alltså. <laughs> ja. Lothar Lothar, ja yeah. som var det väldigt en när det var ju Logan mm, Just det Sen, äh, tycker Jag tycker ändå att det varit helt okej okay. alltså filmerna man har sett annars Ja, verkligen ja, Det var ganska högt betygssätt tycker jag tycker de flesta Läggat runt 4 Fyra. Fyra, fem så, ja. Guardians of the Galaxy. Ja, den lillade jag, jag, jag verkligen också. Sen date kom ju och blev snabbt den mest framgångsrika skräckfilmen. Mm. Ja. Någonsin. <laughs> <laughs> på BB i alla fall. Ja. ja, den där uh, några spår på en. <laughs> faktiskt. Ja. På stunden i alla fall. Ska det vara kul att se den igen faktiskt sen. Mm. När den kommer ut. När kapitel 2 kommer ut. Yeah, ja, det är den... väl något år eller två. Ja, yeah, Jag är lite mer skeptisk än faktiskt. Yeah, det är inte den starkaste delen av brytsan. Nej, de precis. Vuxna. Det gick inte så jättebra i miniserien. Och, Nej. Ja. Sen var det mycket superhjältefilmer filmer och... Wonder Woman, riktigt bra. Ja. Där de lyckades spela DC bra. Jag, jag... Den det var också för, för jag hade inte så höga förhoppningar på den Nej, det kunde gå ut som helst. Ja, precis. De kämpat lite i DC. Exakt. Jag gäst i ju jag är lite skeptisk till. Mm. Men äh, den tyckte jag så den underpresterade tydligen också. Yeah. Så den kanske få räknas som flopp. Jag är frågan hur det blir i framtiden yeah, kanske, Jag fick lite sämre kritik än Wonder Woman kan få där för någon. Visst här. Ja. Wonder Woman verkar komma när med öppna armar. Yeah, varför. <laughs> ja, det <tänker> hon har <laughs> va Ja, du tänker politiskt. Ja. Det, det, är ju, det är ju verkligen en girl power film men. Jag gillar den ändå alltså, Men ja, det är jag tror ändå att jag håller Gästislig högre okay. Snippet högre Stick ut hakan Men det kan vara för att jag är mer Batman-fan än Wonder Woman-fan Om man säger så ja, Där fick man goda skopa av båda Faktiskt. Några andra för jo, men, Gillar vi bättre än genomsnittet kanske? Ja, det tror jag men äh, en annan som har äh, tydligen fått väldigt mycket piska av äh, fans är ju uh, The Last Jedi som vi så Ja, det hyllan. kom ju en backlash som äh, förväntat. Det brukar komma det. Ja. Först hyllas den som fan och sen. Men ändå. Kolla här. <laughs> Följt av rant. Ja, det är... Ja, jag håller inte med. Mm. Ja, jag gillar den faktiskt också. Gud. Jag tycker de flesta jag har lyssnat på. För jag har gått in och lyssnat lite i, efter i efterhand på andra amerikanska podcasts och mm. så här. Bara för att säga vad de tycker. Och de alltså de verkar ju vara inne på samma spår som mig att det är vissa grejer de inte är direkt förtjusta i. Men vissa som har slått de med hypnöd och vissa grejer man bara tyckte rätt igenom var bra. Ja. Yeah. Jag tror att um, där finns det finns tyvärr många fans som har, uh, har en klar bild av hur det ska vara. och lite Absolut. Så. De borde uppskatta alla referenser och Ja. Men inte någon tar lite alltså nya grepp. Och mm. ja, men det, det känns oavsett. lite som de aldrig blir riktigt nöjda oavsett. för, för, för Pre-Crawl-trilogin. All... Holy Grail. Pre-Crawl-trilogin. Nej inte prequel <laughs> Första trilogin Ja Och sen prequel trilogin var alldeles för olik Original trilogin Kanske de som är uppväxta med den som håller ja. den högre Och sen uh, uh, First Awakens var alldeles för lik New Hope Ja Och då var inte den bra Och denna var alldeles för eget Så då var inte det bra <laughs> ah, Det är inget <laughs> <laughs> pleasing placerar uh, people Ja det är precis som De har kanske redan bestämt sig Redan innan vi går in på biografen Att ja, den förra filmen var kanske inte så allra bra Som vi hade hoppats på Och ja, därför kommer den inte vara bra den heller Nej, en trist inställning ja, ja, det, är klart, det är klart man kan liksom Sänka sina förhoppningar och, Om föregående var mindre bra mm. Men man måste ju ändå kunna Ändra sig Ja Absolut Känna att man har fel. Gå in med att öppna sinnena. Precis. Ja, för jag vet själv att äh, andra lär ju Rogue One till skitbra. Men, Alla? Äh, alltså de som tyckte Force Awakens var skit. De hyllar ja. Rogue One. För, äh, det, det är ju en helt egen historia. och Det är det gamla. Ja, det men... gör ja, ja, lite egen. Lite men, dirty äh, dozen i sig. Lite... Samtidigt alltså, Där är ju väldigt mycket som är bra i Rogue One men... ja, Avsluta med en riktig fanboy Ja, precis Det är ju, det är ju framförallt Orgas. i slutet Som man får en riktig Star Wars orgasm ja. det... jag kan säga... De här karaktärerna det, Man bryr sig inte riktigt om dem Det är det jag känner är mm. Det stora problemet med Rogue One mm. Och man vet ju i stort sett Vad som kommer att hända i slutet men så om man har du inte det så snyggt det är. Ja, oja. Alltså kommer inte den i år. Nej, ja. bara för jämföra med det ja. lastjäder. Ja. Men som sagt, lastjäder var ju, jag tyckte det var ju, det är den extra Star Wars-filmen som kommit hittills så den har ju verkligen allt allt, allt, allt från dåligt till superbra mm. lite, så, lite segt jag menar nu, till och med, jag menar att det är väldigt fast pace ja men det bästa är Star Wars filmen på 34 år där då är det Jedi ja. sen, sen se jag tar jag gärna sen måste vi ta in äh, den sista kvarten på Rogue One för det, det är ju så, <laughs> så jävla bra ja, det går sådant ja yeah. mm. Uff, <laughs> ja Det mm. har ingen film eller serie Eller sett nyligen som var bara liksom, Wow eller, Ja vi hade ju uh... Som vi kanske har tagit upp i den Westworld Westworld, Ja Ja, ny säsong nästa år Där gjorde vi en special som uh, Jag missade lägga ut Vi skulle lägga ut den i samband med DVD-slipet mm. Men uh, helt plötsligt så var det en dag för Förbi och ja. Ja, Så. då satt man med händerna i fickan ju. Ja. ja, men det var en speciell serie. Sir Anthony Hopkins, bra som vanligt. Eller som oftast. Ja, det får fortfarande bra Ja, faktiskt det är jävligt bra och skulle spela i rätt igenom. Han är Domeströks nöjespark. Där man kan göra vad fan man vill med ja. robotar. <laughs> Konstgjorda människor i en västernmiljö. Det är grovt, det är det är väldigt komplicerat- Snyggt skrivet och tog att tänkas på tills man blev galen nu. är verkligen en rörig men det blev jävligt snyggt i slutet. Verkligen. Shit, vad det snyggt det är i slutet. Ja. Jag tror du om 2018 då? Bio-året. Ja, vad har vi på horisonten? Mycket superhjältar som vanligt. Vi har ja, väl både Black Panther och Infinity Wars när det gäller Marvel. Mm. Vi har hans solo-filmen sen i i jul tror jag. Jag hoppades på att vi skulle få se Lion King redan nästa år men det ser som det blir inte 2019 där. Mm. Men vem vet, det kanske blir något. Vi har ju även um, Steve's Spielbergs kommande Ready Player One som kan vara något. Mm, Egentligen inte någon uh, biopic eller vad man ska säga. Mm. <laughs> någon verklig historia från uh, hans sida. Så det kan den kanske vara något. Vi tar inte form. Jag kan hoppas det. Mm. det visar att um, han är kanske bäst på oss egna historier. Nej ja, det märkt. Även förutom de med, med ett undantag i uh, Schindlers listor givetvis. Ja, det är många av hans historier som är adaptioner också. Men... Jo, absolut. Uh, vi även uh, Tomb Raider. Ja, just det. Jag gissar vi kan då. Axel mm. Och det är ju så att uh, jag sa till mig med fel tidigare att... Uh, hans solo kommer inte till jul utan det är bara beräknat till maj redan. Mm. Så du bara kanske inte vänta så länge till hey. henne. Sen <laughs> får vi inte glömma en favorit från förra året, Deadpool. Mm, just det, uppföljande. ja. Mm. Och så Jurassic World som vi fick en uh, trailer på ganska nyligen. Yeah. Känns lite som en uh, ny... Lost World kan jag känna i det när man kollar på trailern. Okay. Nu ska de tillbaka till ön för att rädda, precis som de gjorde i Lost World. Ja, ja. Men uh, här ska de ju rädda djuren av någon anledning. Lite krustad plott <laughs> kanske. <laughs> ja, men... Har vi tekniken, jag kan föra upp dem från början så jag får ge sig in i personligt, helvete. <laughs> <laughs> ja, faktiskt. Ja, men det är väl lite så, men... Och något som jag reagerade på Det var ju Jeff Goldblum Men jag är som tillbaka alltså Mia Malcolm ja yeah. sen i frågan om det, Den scenen är den enda han är med i Nej, nah, det var trist Han <laughs> <laughs> gör en cameo Den är med i trailer <laughs> ja. Bygger upp Ja, precis. Ja, det, är ju, det är ju ingen möjlighet. Nej, det var ju trevligt. En blinkning sådär. Om han och Sam Neill kom de tillbaka till att Det var ju inte jävligt häftigt. Vi fick ju sin uppföljare i originaltrilogen Ja, precis. Sen får vi kanske hedra dem som har lämnat oss alldeles för tidigt i vissa ja, fall. Komma ihåg att uh, det blev en käftsmäll efter om man hade gått på uh, Guns Roses-konsert i Köpenhamn Och så tittar man upp och ser på En, en reklam Mitt i Köpenhamn står att Mikael Nyqvist Är död ja, jag tänkte. Det golvar man inte Totalt, det bara, va? Mm. Hur är det möjligt? Och sen även uh, Rikard Wolff då, som gick bort Ganska nyligen mm. Och Bill Paxton var som Ja det är det år? Det var jag ja. Sen Carrie Fisher förstås jag en, uh, Hon hann ju gå bort innan förra årets ah, okay. Jobbigt nog ja. Det var tukt. Det är den till, det är till mig åt, faktiskt. Upptalade jag faktiskt Inte Prisoners Upptalade Upptalar det jag såg faktiskt en uh, jävligt bra uh, dokumentär Om uh, David Prose mm som är uh, männen bakom Darth Vader, mm. eller i Idrikten, ja, som är jävligt bra att säga. I am your father heter han. Mm. Och med tanke på att han är 80 år och börjar komma till åren så tycker jag att han ska ju... hula slits. Ja. Allt för många som sig efter honom. Ja, precis. Det är lite jag trist. De smakar på ja, Så Jag, jag tyckte... 2017 fortsatte i mm. sin beskärdade del. Det kom ju upp ett sånt avsjövärt rykte igen att Morgan Freeman skulle gå på och så. Men det, det var ett gammalt rykte som började komma upp igen av en idiotisk anledning. Är det verkligen att på och sprider? Jag fattar inte varför. Nej, sadism. För du, du kan ju inte, egentligen inte ta ett för det heller Utan jag då dig så du är dum i huvudet, För du, bara hat Det är förtal, ju bara <laughs> ja, det, det, det är förtal ju att du likes. likes Det är ju förtal ju Det är bara sinnessjukt Nej men uh, frågan är hur 2008 har sedan för vår del Ja yeah. Just nu lutar det att, att detta kanske blir sista säsongen Ja yeah. Vi får välja att lämna det som en öppen bok. Och så. Det dyker upp ny inspiration. Vi vill inte att det ska bli för ansträngt. Ja, Sådär. precis. Har vi en god anledning till att återvända. Så mm. är det fullt möjligt att vi gör det. För det tar uh, verkligen uh, mycket tid. En god portion av uh, fritid. Du har inte ens barn och känner av det. Nej, ja. <laughs> vi bara, det två, jag mig små knattar som springer runt. Och samtidigt börja. Uh, Lägga tid på ett heltidsjobb och plus detta då. Ja. Känns som tiden räcker inte riktigt till. Mm. Så vi får helt enkelt se om vi kanske anpassar det eller om vi lägger ner det totalt. Mm. En special då och då. Eller? Precis. Ja. Vi kan ju se. Vi håller det lite öppet. Vi gör så. Men tack ja. för allt och jättekul att du har växt och växt i popularitet oh ja, sen, folk De senaste månaderna har vi ju Jag vet en jävla Börje nästan Men mm. det har bara gått upp, upp, upp Jag blev väldigt förändrad Ja, verkligen Jag tänkte, en månad kanske få mm. det liksom kan vara Men nu har det varit i Fyra månader Gud vet varför, men <laughs> det finns folk som lyssnar ja är det kom ju nästan i samband med att vi kom fram till detta beslutet. Alltså. Så ja. Det var nästan lite... Det är hånfullt av ödet. Ja, <laughs> ja det är lite sjukt. Det är Ja, precis. Ja, ni får se som sagt. Ja. Så gå nu ut och se på att springa inte bort några koppställar. För då. fan. Där syns du ner alltså, så det... Ja. Jag vill bara punktera det för att man lyssnar på det i efterhand. Ja. <laughs> Var du kom ifrån? Det, där. Ja. det är ju Nyaeuskroniken. Eller kan ju inte ses på något bättre Nej. sätt än på nyårsafton Sanna ord. Mm. Tack för att ni lyssnade. <laughs> Vi älskar Remember, the force will be with you always. På sig. Ha det fint.